І навпаки, в тропікальних околицях темна шкіра має більшу вартість для життя, бо вона не допускає до надмірного і тому шкідливого прийняття променів і тепла. Одиниці, що були краще достосовані до таких кліматичних умов, мали більші шанси втриматися при житті в тих районах. Навівши цей приклад, цитований вгорі автор підкреслює – що нема ніяких підстав думати, що такі зміни в пігментації шкіри призвели до змін у характері людей. Треба теж собі пригадати, що людські раси чи пак підраси білої людини такі змішані, що ледве можна у когось говорити про чисту расову біологічну спадщину. Єндик вказує, що динарський тип в Україні має багато домішок нордійських, середземноморських і остійських. Це все щодо зовнішньої будови тіла, яку можна змірити і порівняти. Але як ствердити, що означають ці домішки для душі людини, які психічні риси, типові, наприклад, для нордійської раси чи осійської, домішалися до психіки динарця? А якщо нема чистих рас, звідки можна знати, яка психічна структура відповідає кожній расі? Але навіть якщо прийняти, що існують основні расові різниці в психіці людей, паралельні до різниці в будові тіла, то ще треба звернути увагу на дію інших, сильніших факторів, які іноді цілковито прикривають їх. Американський антрополог Клюггон стверджує у своїй антропології, що японці, вроджені і виховані в Сполучених Штатах Америки, Зокрема, ті, що виростали відокремлено від будь-якої численної японської колонії, подібніші до своїх білих сусідів, ніж до своїх батьків, вихованих у Японії. Якщо наявні в них расові різниці, то хіба лише в будові обличчя чи в інших анатомічних особливостях, а не в психічних реакціях? Саме існування американської нації – і соціальної американської ментальності та вдачі доказує, що біологічні дані можуть бути прикриті іншими впливами. Можна ще питатися, чи українець, наприклад, нордійської раси більш подібний до англійця того самого расового типу, чи до українця середземноморської раси. Без сумніву, подібність між обома різнорасовими українцями більша. Все це доказує, Яке мале значення має расовий чинник у визначенні національної психіки? Крім біологічного расового чинника, Кульчицький наводить ще ряд інших факторів оточення, які доповняли формування національної психіки українців. Він розрізняє такі групи факторів – геопсихічні, вплив підсоння, краєвиду і характеру природи в Україні як цілости історичні – спільність історичної долі народу, що живе на межі, соціопсихічні – соціальна структура української суспільності з перевагою селянства, культурно-морфічні – приналежність української культури до європейського культурного кола, периферійний характер цієї приналежності, і глибинно-психічні – комплекс меншевартості, окремі архетипи в колективному несвідомому. Немає ніякого сумніву, що всі ці фактори впливають на ментальність і вдачу народу. Який це вплив у конкретному, це з'ясовує Кульчицький переконливо у своїй тонкій феноменологічній аналізі. Однак переглядаючи список цих факторів, маємо відчуття, що тут чогось бракує. Мається враження, що всі фактори діють як якийсь фатум. Одиниця є тільки пасивним рецептором їх впливання. Одні з них незмінні – географічне положення, клімат. Інші змінюються дуже поволі і лише релятивно – історична доля, соціальна структура і інші. Виходило б, що вдача і ментальність народу змінюються в дуже повільному ритмі. Але спостереження доказує, що крім порівнюючи сталих рис у вдачі, є такі, що виступають лише в якийсь історичний період. На цей факт змінливості вдачі вказує швейцарський соціолог Репке.